Відчуття дому не можна було ні з чим сплутати чи не помітити. Його приємно було відчувати мовчки. Вони розуміли це, тому перезирнулись і обмінялись посмішками. До її будинку повернулись на спереканні. Галина так зморилась, що довелося її вносити до кімнати на руках. Поки сестри займалися своїми таємничими жіночими справами, Валерій приготував чай і підсмажив пару яєць. Глина відмовилась їсти, а Валерій відчув напад голоду, якого не було останні кілька тижнів. Вона дозволила поїсти у своїй кімнаті і мовчки спостерігала за ним. Надпила з його кухля найсмачніший ковток чаю і задоволено почула його незадоволене криктання. заспокоєно відкинулась на подушки, прикривши очі довгими чорними віями. Може, доп'єш усе чи приготувати каву? Ні, відповіла вона, не розплющуючи очей. Ото й один ковток. Я задоволена. Вони мовчки вимкнули світло і дослухались до дихання один одного. Місяць тьмяну освітлював кімнату, кидав срібні доріжки крізь сито гіляк старих дерев. Галина поплескала його по руці, а потім стисла її своїм звичним рухом власниці, не збираючись нікуди відпускати. Гарний був день, трохи кращий за інші. Який ти реаліст, ні краплі романтики. А я й не повинен відчувати романтику. Я покликаний створювати її навколо тебе. Твого задоволення мені досить. Дякую тобі, мій друже. Ти завжди був щедрим, але не затримуйся до ранку, гаразд? Приїзди краще завтра. Добре. Відповів він, і вони поцілувались, що траплялося досить нечасто. Частина шоста. Сутінки для споменів. Дорога додому для Валерія була легкою, але поспішати туди не хотілося. Вуличний рух зменшився, поступово передаючи Права на володіння містом вечірньому затишкові. Небо затяглося сизими хмарами, віщуючи дощ. Вітер посилювався, розхитував дерева і шарпав кущів парку. Покинутий дім виглядав спустошено і болісно. Валерій подумав, що не шкодував би, якби зараз раптом ударив грім, розверзлася земля і потоки води, осяяні блискавками, поглинули і будинок, і парк, і його разом з автомобілем, і всю частину цього міста пов'язану з давніми спогадами його дитинства. А потім нехай ріка змінить русло, вдарить валом напруженої течії, змиє залишки слідів людської діяльності, після чого нехай заспокоїться, утвердиться на своєму новому шляху і дасть змогу іншим людям розпочати свій власний відлік часу на цих узгір'ях. Може він виявиться щасливішим? У будинку панувала тиша. Валерій сидів і розглядав дивну тьмяну пелену, заповнену синіми і зеленими зміями та пульсуючими зірками, яку вималював перед його поглядом високий кров'яний тиск, що сьогодні мов зірвався з прив'язі. Він вирішив трохи перечекати і зварити собі чогось попоїсти. Усе ще нічого не бачачи перед собою, поклав на стіл ліву руку і почав її розтирати. Масував аж до болю, доки туманна порожнеча перед очима не розрядилася і не вималювала обриси кухонних меблів. Опускалася ніч. Валерій сидів на стільці і дослухався до власного болю, що не стихав останні тижні, підступно гриз якоюсь хворобою його.